202. Primele Apocalipse Daniel și întâiul Enoch. Enoch se scrie E-N-O-C-H. Confruntarea cu elenismul a atins stadiul suprem sub domnia lui Antiohus al IV-lea Epiphanes, anii 175-164. De câtva timp deja, opoziția dintre cele două partide, ale Tobiazilor și ale Oniazilor, amenința să ia o formă violentă. Filo Eleni erau o reformă radicală cu menirea de a transforma iudaismul biblic într-o religie de tip modern, asemănătoare cu alte creații sincretiste contemporane. În anul 167, profitând de o încercare de revoltă nereușită din partea uniaților, adversarii lor l-au sfătuit pe Antiochus să abroge Tora printr-un decret regal. Nota 7. După Bickerman, extremiști Elenofil din Ierusalim sunt cei care l-au împins pe Atiohus la violența exacerbată a represiunii. Autorii edictului de persecuție erau înșiși obiazii. Închei nota. Tâmplul din Ierusalim a fost transformat într-un sanctuar sincretist al lui Zeus Olimpus, identificat cu Baal Fenician. Decretul interzicea sub cu moartea, respectarea sabatului și a sărbătorilor, practica circumciziunii și posedarea de cărți biblice. Peste tot în cuprisul Palestinei li s-au ridicat altare zeilor păgâni și locuitorii au fost obligați să le aducă sacrificii. De la cucerirea Canaanului, mai ales în timpul monarhiei, israeliții cunoscuseră tentația și pericolul sincretismului religios. Dar agresiunea lui Antiochus Epifanes era mult mai gravă. Este adevărat că intenția lui Antiochus nu era de a substitui pe Zeus olimpus lui Iahve, ci de a da un nume unui zeu care, pentru păgâni, era esențialmente anonim. De altfel, numeroșii autori greci și romani îl apropiaseră pe de Zeus, O asemenea comparație, adevărat sacrilegii pentru tradiționaliști, putea fi acceptată de o parte din inteligenția filoelenă, fascinată de grandioasa viziune religioasă și filozofică a stoicismului. Dar o asemenea interpretare filozofică scăpa în majorității israeliților. Ei nu vedeau un Zeus decât unul din mulții zei revelați de către păgâni. În plus, după cum recunoaște mai târziu istoricul Flavius Iozefus, Antiochus era vinovat de numeroase sacrilegii. În primul rând, caracterul politeist al cultului implantat la Ierusalim, deja de intoleranță și mai ales de persecutarea evreilor. Un preot, Matatia, aparținând familiei hasmoneilor, a dat semnalul revoltei armatei. Matatia se scrie M-A-T-T-A-T-H-I-A. -T -T -A -T -A. El a fost, dar început, susținut de un grup de zeloți, Evlavioșil Hasidim, se scrie h a -S, s i d i m După moartea lui Matatia, unul dintre fiii săi, Iuda Macabeul, a luat conducerea războiului. În anul 164, el a ocupat templul și a restaurat cultul. Această victorie de ordine religios a fost considerată satisfăcătoare de către Hasidim, dar macabe au continuat lupta pentru libertatea politică pe care au reușit să o obțină în anul 128. Pentru prima oară, după mai multe secole, evreii aveau iarăși regi proprii, din familia Hasmoneilor. Domnia lui a fost dezastroasă și în anul 63 populația a acceptat cu ușurare suzeranitatea romană. Secolul scurs între agresiunea lui Antiochus Epiphanes și transformarea Palestinei în provincie romană de către Pompei a fost hotărător pentru istoria și religia poporului evreu. Pe de o parte, tentativa de păgânizare prin forță a provocat un traumatism pe care evreii din Palestina nu au reușit să-l uite. Ei nu mai puteau să creadă în nevinovăția păgânilor și o prăpastie îi desparte de aici înainte de cultura elenistică. Nota 8 dar tendințele sincretiste continuă să se dezvolte în Samaria, în Transjordania și mai ales în diaspora grecofonă închei nota. Pe de altă parte, victoria militară a Macabeilor a avut de drept urmare o surprinzătoare creștere a influenței politice a regatului Iudeu. În plus, figura carismatică a lui Iuda Macabeu l-a încurajat apoi alte insurrecții armate de aceastădată împotriva romanilor. Dar revolta din 66-70 s-a terminat prin distrugerea celui de-al doilea templu și a Ierusalimului de către legiunile lui Titus. De asemenea, insurecția condusă de Bar Kokhba din 132-135 a fost sălbatică, năbușită de Adrian. Pentru scopul lucrării de față, ceea ce trebuie să ne rețină sunt mai ales creațiile religioase ale epocii. Cum era de așteptat, evenimentele istorice contemporane sunt transfigurate, încărcate de mesaje cifrate și întregă, integrate într-o viziune specifică a istoriei universale. În mediile de oameni pioși, Hasidim își fac apariția primele scrieri apocaliptice, Daniel și cea mai veche secțiune a cărții lui Enoch. Pioșii constituiau o comunitate închisă, ei insistau pe respectarea absolută a legii și pe necesitatea urgentă a pocăinței. Importanța considerabilă acordată căinței era urmarea imediată a unei concepții apocaliptice a istoriei. Într-adevăr, spaima de istorie atinsese proporții necunoscute până atunci. Prin urmare, proroceau Daniel și Enoch I, lumea sa apropie de sfârșitul ei. Pioșii trebuie să se pregătească pentru judecata iminentă a lui Dumnezeu. În forma sa actuală, cartea lui Daniel a fost terminată către anul 164. Autorul descrie evenimente recente sau contemporane sub formă de profeții rostite cu mai multe secole înainte. Acest procedeu, vaticinia ex eventu, este caracteristic literaturilor apocaliptice. El întărește credința în profeții și, prin urmare, îi ajută credincioși să suporte încercările clipei prezente. Astfel, cartea lui Daniel înfățișează un vis al lui Nabucodonosor, anul 605-562. Rângele văzuse o statuie. Capul ei era de aur, pieptul și brațele de argint, pântecul și coapsele de bronz, Picioarele îi erau de fier și de lutar. Deodată o piatră s-a desprins și a lovit statuia. Citez, atunci s-a sfârmat și în același timp fierul, lutul, bronzul, argintul și aurul au ajuns ca plava de pe arie. Vara și pântul le-a luat cu sine fără să lase vreo urmă. Închei citatul. 2.32, liniuță 36 Daniel interpretează astfel visul. Capul de aur este Nabucodonosor. După el se va înălța un alt regat inferior și apoi un al treilea regat de bronz care se va întinde peste întreg pământul. Al patrulea regat, care va fi tare ca fierul, le va zdrobi pe celelalte, dar va sfârși prin a fi nimicit. Atunci Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va mai fi niciodată nimicit și domnia de la aceasta nu va trece la alt popor. Regatele succesive ale asirienilor, regatul neo-babilonian, al mezilor și al perșilor și în cele din urmă cel al lui Alexandru indică un proces accelerat de decădere. Dar mai cu seamă, în vremea celui de-al patrulea, adică cel al lui Antiochus Epifanes, existența seminții lui Israel va fi grav amenințată. Totuși arată Daniel sfârșitul acestei lumi căzute este aproape și Dumnezeu va clădi după aceasta regatul etern. În plus, Daniel povestește unul din propriile sale visuri, în care a văzut patru fiare urgeașe ieșind din mare. Fiarele reprezintă cele patru regate sortite să piară, apoi domnia peste toate împărățiile va fi dată poporului sfinților celui prea înalt. Pe scurt, amintindu-le evenimentele mărețe ale trecutului, anume șirul de catastrofe care nimicise imperiile militare, autorul lui Daniel urmărea un țel precis să-i încurajeze și să-i întărească pe coreligionarii săi. Dar succesiunea dramatică a celor patru regate exprimă în același timp o concepție unitară asupra istoriei universale. Este adevărat că imageria mitologică trădează o origine orientală. Tema celor patru regate succesive simbolizate prin cele patru metale se întâlnește la Hesiod și în Iran. Cât privește cele patru fiare, există numeroase precedente, babiloniene, iraniene, feniciene. Tot astfel, marele om despre care vorbește enoh I poate fi comparat cu doctrina anului cel mare. Totuși, Daniel și apocalipsele evreiești înfățișează un element necunoscut în celelalte tradiții. Evenimentele care constituie istoria universală nu mai oglindesc ritmul etern al ciclului cosmic și nu mai depind de astre. Ele se desfășoară potrivit planului lui Dumnezeu. Nota 9. În călătoria sa extatică în cer, Enoch vede tablele pe care stă înscrisă istoria în întregimea sa. Cu privire la acest motiv, vezi Bidengren. Închei nota. În acest plan, prestabilit, Israel joacă rolul central. Istoria se grăbește către sfârșitul ei, adică triunful definitiv al lui Israel e iminent. Acest triunf nu va fi doar de ordin politic, în fond de desăvârșirea istoriei, înseamnă mântuirea lui Israel, mântuirea hotărâtă dintotdeauna de Dumnezeu și înscrisă în planul istoriei în pofida păcatelor poporului său.